Рис з шинкою та креветками. Інгредієнти. Суміш рису дикого з пропареним. Один пакетик. Заморожений зелений горошок. 2 столові ложки. Морква очищена 10 грам. Подрібнена пісня шинка одна столова ложка. Креветки очищені 4-5 штук. Яйце одна штука. Рослинна олія. Соняшникова, кукурудзяна. Вершкове масло. Сіль. Спосіб приготування. Відварити суміш рису дикого з пропареним до готовності, як сказано на упаковці. Друге. Зелений горошок розморозити в мікрофільовій печі або на водяній бані. Третє. Рослинну олію розігріти на сковороді та обсмажити на ній ретельно збите яйце. Готовий омлет остудити та розрізати на шматочки. Четверте. Обсмажити в розігрітій олії шинку, креветки, моркву. П'яте. Перемішати рис з підсмаженою сумішшю, зеленим горошком, омлетом та вершковим маслом. Подавати до столу, прикрасивши зеленню. Примітка. Дикий рис особливо смачний в поєднанні з пропареним рисом. Користь та екзотичність дикого рису гармонійно доповнюється ніжним смаком пропареного. Зерна цієї суміші залишаються завжди розсипчастими та зберігають форму. Контраст білих та чорних зерен надає вишуканого вигляду стравам. Підходить для приготування гарнірів, салатів, пловів, святкових страв –